Medve és farkas A medve és a déli kárpátok a legtöbb ember képzeletében egymástól elválaszthatatlan fogalmak, és azért arról, aki azokat a vidékeket bejárta, feltételezik, hogy az erdők királyát legalább egyszer szabadban látta. Az tény, hogy ott aránylag igen sok medve él, virul és garázdálkodik. De csak igen kevés ember részesült abban, a sokak szemében talán kétes szerencsében, hogy vele szemtől szemben találkozzék. A ragadózók élete, természete és táplálékszerzési berendezkedése arra van alapítva, hogy más lények előtt lehetőleg láthatatlanok maradjanak. Azért öröklés és által szerzett összes képességeiket arra használják fel, hogy úgy a prédájukat alkotó gyengébb állatok, mint erősebb ellenségeik ne vegyék őket észre. Bámulatos eredményekre visszatekintő nagy embereket ismertem, kiknek leghőbb vágya, egy medve elejtése, sohasem teljesedett be. Viszont hallottam egy úrról, akit ismerősei egyetlen egyszer elvittek egy havasi kirándulásra, mely alkalommal a véletlen egy medvével hozta össze, melyet szerencsésen el is ejtett. Az illető egy budapesti gépgyármérnöke, talán alig tudta a puskát a pipaszártól megkülönböztetni. Magam 17 medvét lőttem, de hogy ezt az eredményt elérhessem, több ezer kilométernyi hosszat kellett végiggyalogolnom és síjelnem, és sok-sok éjszakát a lesben töltenem. És nem tagadom, hogy a szerencse talán néha épp úgy kedvezett, mint a említett kollégámnak. A medvéről elmondottak, a farkasra vonatkozólag fokozott mértékben alkalmazhatók. De ordas gyakran lehet hallani. Ha őszi és téli estéken a tűz mellett ültem, vagy egy elejtett nehéz vaddal a hátamon a táborozási hely felé tartottam, ez az ének gyakran ütötte meg a fülemet. A hatalmas őstermészetnek legszívbe markolóbb, legérzésteljesebb melódiája. Magas és mély magánhanzóknak, máshalhangzóknél kül nélkül sorozata, melyet minden farkas enyérileg előadva és modulálva, egy pusztulásra ítélt világnak titáni bánatát, elégiáját és elkeseredését juttatta kifejezésre. Így még Wagner utolérhetetlen instrumentációja sem tudta az Istenek alkonyát kifejezésre juttatni. Jack London a Call of the Wild szerzője egyike azoknak a keveseknek, ki ezt a vad melódiát megértette és annak jelentőségét kellően méltatta. A látvány, melyet a havasok nyáron nyújtanak, nem mindig bájos és vonzó. A perzselő nap által megbarnított apró havasi fű megritkult. A hetek óta várva várt eső elmaradt, és azért a gyökérig lerágott növények sarjadzása szünetelt. A havasi legelőtt sűrű rajokban ellepő, az éjségtől bégető juhok nyomán porfelhő emelkedik a levegőbe. De ott, ahol bő forrásból táplálkozó csermely vagy hegyi patak szeli át a havasi rétet, a partok mentén haragosan zöld sávok keletkeznek. Minden élvezhető fűszál ugyanitt le van rágva, csupán egyes cserjék állnak érintetlenül és éppen, mintha védtelen, tövig megcsonkított társaikra gunnyal tekintenének le. Az acélkék virágdízben pompázó akonitumot rögtöni halált okozó mérgesnedve minden megtámadtatás ellen tökéletesen védi. Másképp alakulnak a viszonyok, ha a legeltetés valami kényszerítő oknál fogva szünetel. Évekkel ezelőtt egy hatalmas vérmedve kártevései miatt kb. 6000 ezer területre senki sem merte a házi állatokat elhajtani. A vadonnak ez a zsarnoka minden éjjel leütött egy szarvasmarhát vagy egy lovat, és amellett oly óvatos volt, hogy minden az elejtésére irányuló kísérlet több mint ötesztendőn át teljesen eredménytelen maradt. Végre a véletlen szerencse juttat a puska csövemelét. Sehol sem élveztem a szabad természet bájait annyira, mint vérmedvémnek érintetlen birodalmában, ahol a szárazság pusztításait alig lehetett észrevenni. Az erdő felső szélén épült stinák körül a legeletlen fű, a jól megtrágyázott talajból buján sarjadzó bürök és csalám, szinte embermagasságot értek el. Az egész környék őz és vaddisznó állománya ezekre az érintetlen helyekre vonult, hol elegendő táplálékot találtak, melyet nyugalomban elfogyaszthattak. A különben oly nehezen felfedezhető és megközelíthető állatokat majdnem minden este kényelmesen meg lehetett figyelni, amint a teljes biztonság érzésével legelésztek. Az erge aztinák közvetlen közeléig merészkedtek, Hol a sózóknak használt lapos kövekről az ott található sómaradványokat nyaldosta. A magát mindenütt otthonosan néző rókát néhányszor volt alkalman figyelni, amint az ott nagyszámban tenyésző és fészkelő különböző egérfajokat a fűben fogdossa, vagy merész ugrással egy gyanútlanul libegő pillangót a levegőből elkapott. Az egész felett pedig a kék égboldozaton úszó kőszálisas keringett mely az est közelettével a havasi rétre kimerészkedő tapsi füles nyúlra készült lecsapni. A hegyvidék flóráját teljes pompájában és érintetlenségében csak itt lehetett tanulmányozni és megfigyelni. A lakott földben található összes virágfajokat nagyobbított, nemesített, illatosabb válfajok képviselik, Soha sehol sem találtam olyan illatos szegfűt, és az augusztus közepén itt érő földi eper édességét és zamatosságát soha semmiféle kertészeti művészet sem tudta kitenyészteni. Csak magát a vérmedvét, ezen édenkert korlátlan urát és védelmezőjét egyáltalán nem lehetett meglátni. De ő sem került el végzetét. Az ő emlékét, akinek alakja körül egész legenda körszövődött, allanti sorokban akarom megörökíteni. Mint a kísértet jelent meg a karám mellett. Még a pásztorkutyák sem vették észre. Csak mikor éles karmait vagy fogait, amit sem sejtő tehén vagy ló hátába vágta, akkor ijastotta fel annak kétségbeset bőgése vagy halálos nyerítése a havasi pásztortanya népét. De sem a kutyák vagy sem az emberek ordítása és lövöldözése nem tudta rábírni arra, hogy prédáját elereszze. Mintha tudta volna, hogy az sötétjében nem lehet jó célozva lőni. A kutyákkal éppenséggel nem törődött. Több méter zsákmányát elhurcolta a fenyves mélyébe, és ott nyugodtan jól lakott. A pásztorok nekem majdnem minden támadását bejelentették. Másnap már nyomon követtem a rablót, és mindig megtaláltam az éjjeli lakoma maradványait. Nyomát már úgy ismertem, mint ahogy a rendőrség daktiloszkópiai osztályán a híres gonosztevők új lenyomatait ismerik. Egy angol ezredes a nyomokat le is fényképezte. Az éjjeli esőzés által feláztatott talajban a hihetetlen nagyságú mancsok jellegzetes vonala még a képen is tisztán voltak kivehetők. Három éven át sok nyári éjszakát töltöttem medvelesen. A lakom a maradványai mellett, hol a földön, hol egy fa lestem, mert tudtam, hogy a medve következő éjjel visszaszokott térni, hogy még egyszer jól lakjék. Az én vérmedvém sem képezett, e tekintetben kivételt. Rendesen ő sem engedte át prédáját a kesejüknek és a rókáknak, de csak tökéletesen sötét, esős, viharos éjszakákon jött. Ha szép, holdvilágos volt az idő, nem közeledett a döghöz. Nem törődött a hússal. De amikor esős, viharos éjszakákat töltöttem a magányos, sötét leshelyen, amikor a kalapom karimájáról a hátamra csurgó esővizet már a ruha alatt a bőrömön éreztem végigcsudogni, akkor hallottam a csontok ropogását, amint azokat a hatalmas, fehér fogakkal felszerelt álkapcsok megőrölték. A vérengző állat közvetlen közelemben véghez vitt mozgolódását szinte éreztem, midőn a vad természetnek ez a hatalmas mészárosa az általa megölt áldozat maradványait ide-oda hurcolgatta, és egyes részeket a törzséről letépett, hogy azokat szuszogva és nyögve felfalja. De amint vírradni kezdett, a medvének csak a sárba taposott nyumait, és a lakmározás közben szanaszéjjel hurcolt csontokat és bőrcafatokat lehetett látni. Minden ravassága mellett azonban mégsem volt elég magához való esze. Engem a vak sötétségben, hol a puskacső végét sem bírtam meglátni, minden kockázat nélkül megsemmisíthetett volna. De erre nem vetemedett. Ez a gyakran megismétlődő medveles eredménytelenségének dacára roppant tízgató volt. A medve nem unta meg a rablást, én nem untam meg a lesést, de a havasi legelőbb érlője megunta ezt a kártékony játékot. A stribo havasnak két évig nem akad bérlője. Két évig a karámok körül trágyázott föld buja, fűtermését, csak az őzek és az elhagyatottság csendjét különösen kedvelő vaddisznók legelték le. A vérmedvének a nyomait pedig a környező havasoknak marha karámjai körül, hol itt, hol amod bírtam felfedezni. Az állapot a pásztorokra nézve igen kevéssé tűrhetetlen volt, mert ez a könyörtelen adószedő most már egy-egy helyet ritkábban látogatott meg. De az én esélyeim is csekélyebbek lettek, mert a medve által okozott károkra vonatkozó bejelentések szorbányosabban érkeztek hozzám. Enyhe január és február után március havában hirtelen beállott szokatlan nagy havazás rövid időre a hegyvidéket a legzordabb és leghidegebb télbe vetette vissza. Két ólá vadőrömmel egy falkának a méteres hóba tört nyomát követtük. Én sín, a két ólá hóráfokon. Kemény a testi erőt és szívóságot próbára tévő munka volt. A vaddisznót a jólábú, kitartó ember hóráfokon, vagy sín ilyenkor utol tudja érni. Az é a világ, aki jobban bírja lábbal és tüdővel. A legnagyobb és legerősebb vadkan, mint a hóeke megy elől. Őt nyomban követik a kocák, a gyöngép kanócskák és a malacok. Kezdetben az egymás után szépen betartják, de a késő délutáni órákban azt tettem észre, hogy egyes darabok a libasorból kiugrottak, és rövid ideig a havat, külön utat keresve törték. A tapasztalt látja, hogy a disznó erejének fogytán van. Csak még egy kis kitartás, és a kondát tűz alá vehetem. A malacok már erősen fáradnak. Síjeimen az ősbükkösben egy ledölt magányos jegenye faóriás mellett súranok el. A hatalmas törzs a földön fekszik, és esés közben pár bükkfát tört le, és temetett maga alá. A gyökerek, melyekhez még a föld és kövek tapadtak, egy nyitott esernyőre emlékeztettek, melyet az ember a földre dobott. Hú, gyökerek, föld, szederindák tömkelegéből egy fekete test bontakozik ki. Tizenöt lépésnyire tőlem hatalmas ugrásokkal menekül előlem a vérmedve. Ez ő. Ráismertem hatalmas fekete termetéről. Ott aludt a téli álmát a feldölt fenyőtörstövében. Pár pillanat alatt tűnt el szemem elől. Se baj. Ha sietek, elérem a két patak medrét elválasztó dombtetőt, és akkor meglátom a túlsó oldalon, ahol okvetlenül el kell haladnia. A két patak közti vízválasztót elérem. Épp annyi időn van, hogy száz lépés távolságra egy lövést leadjak, mielőtt a vad az erdő sűrűjében újra eltűnt volna. Most lepihenek. Legalább tíz percig kell várnom, míg a hóráfokon utánam cammogó oláok utolérnek. A lövés hallatára lépteiket meggyorsították. Áthizzadva, léhegve érkeznek meg. Az új nyomot már meglátták. Már tudják, miről van szó. Az a kérdés, hogy megsebezteme a medvét. A lövések helyén látható jelek felette bíztatóak. Vér a nyom mindkét oldalán, habos, szájból jövő, nyállal kevert tüdővér a nyomon. A disznó küldözését abba hagyjuk. Az est beáltáig az álhatatosan előretörő vérrel jelzett medvenyomot követjük. Először egy nagy patak medrébe ereszkedtünk le. Jó jel, a súlyosan sebzett medve mindig a víz mellett szokta páráját kilehelni. Ez alkalommal csalódtunk. A vizen átkelt és a túlsó hegyoldalon felfelé törtetett. Hatalmas testi ereje a rettenetes sebesülés és vérveszteség dacára további menekülést tekészteti. Valószínűleg megérezte közeledésünket. Sok vadásztól azt hallottam, hogy a súlyosan sebzett dúvadnak időt kell engedni, hogy elvérezzen. Ezt megteheti a civilizált vidéken szórakozó vadász de ahol attól kell tartani, hogy az elesett vadat azonnal kikezdi a róka, esetleg a farkas, ott az üldözőnek a lehető leggyorsabban kell a nyomot követnie, ha az értékes bőrt meg akarja menteni. Különben is meg vagyok győződve arról, hogy az elvérzés szaladgálás közben gyorsabban következik be, mintha a sebzett állatnak időt engednek arra, hogy nyugodjék, és a viszonyokhoz képest a lehető legkényelmesebben helyezkedjék el. A sötétségbe áltával a további üldözést kénytelenek vagyunk abba hagyni. A medve a nagy vízválasztón áthaladva leereszkedett a Cserna völgyébe. Terebélyes fenyőfa alatt hatalmas tüzet rakunk. Kiderült, és az éjszaka rendkívül hideg. Az egész napi szaladás és hótaposás, valamint sielés folyamán átizzat ruhánk jégpáncéllá keményedett. Ruhánkat szárítjuk, megvacsorázunk, a fenyőgaljakból készült fekhelyen végig nyújtózunk. A testnek egyik oldalát a tűz jól megmelegíti. Az ember kétszer-háromszor átfekszik, hogy a másik oldalnak is üssön. De azután mégis elalszik. Az éjszaka hosszú. Éjfél után azt vesszük észre, hogy a fából kifogytunk. A két erdőr fel kell, hogy egy a közelben álló kiszáradt fenyőtörzset ledöntsön, és tűzifává aprítson fel. Munka közben az egyiket szerencsétlenség éri. Hatalmas fejszélye a megfagyott fán elcsúszik, és csontig érő sebet ejt az alsó lábszárán. A patakzóvért alig bírom egy a térd alatt alkalmazott kötéssel elállítani. Ez a baleset üldözési terveinket részben halomra döntötte. A két erdőr azonnal elindult, hogy a körülbelül 25 km fekvő falut mielőbb elérje. Keserves menetelés, különösen a sebesültre nézve, ki épp támogatása nélkül egy lépés sem bír előre haladni. Az élelmiszereket visszahagyják. Egy bödön savanyú káposzta, puliszka maradékok, egy lopótök palack szív cefrével. Szalonnából, túróból már kifogytunk. Nekem még két doboz szardénián, pár kockacukor és egy kis maradék tejám van. De a sebzett vérmedvét nem engedem át a rókáknak. Víradatig egyedül a tűz mellett. Valamit még alszom, teját főzök, eszem, és azután az ételmaradékokkal megtöltött hátizsákkal a hátamon újra a tegnap este elhagyott vérnyomot követem. Porhó, ahol a medve egy-egy meredek hegyoldalon felkapaszkodott, ott a sível csak vonalban tudom követni. Amint azonban a vízválasztón túl vagyunk, a nyom a hegyoldal mellett vezet, és így egyenes vonalban gyorsan birok haladni. De már nem vagyok az egyedüli üldöző. A rókák megérezték a vérszagot. A mancsok között apró, kiskutya-szerű nyomocskák is láthatók. A mátyás és a cínege helyenként a vérrel átitatott havat csipkedi. Mindnyájan megérezték, hogy még ma tor lesz. Az erdők királyának a testéből fognak jól lakni. A máciusi nap melegen tűz a hómezőkre. Az olvadó hó ragadós és rettenetesen megnehezíti a sível való haladást de anélkül egy lépés sem tudok tenni, mert a hónom aljáig süppedek be. Ízzadok, szomjazom, és havat szürcsölgetve törtetek előre. A medve egyszer megállapodott. Egy sűrű bozódban megtaláltam a kimerült állat vértől áztatott fekhelyét. Közeledésemet azonban valószínűleg a mindenütt jelenlévő mátyások károgása árulta el. A seb úgy látszik kivérzett vagy eldugult, mert most már a nyomon a drága vörös életnedv csak egyes cseppekben van elszórva. A Herkules fürdő felé vezető Cserna völgyének ősbükköseiben vagyok. A zsíl folyó vízválasztóját már messze elhagytam. A medvenyom egy egyedülálló fenyőfacsoport csoport felé vezet. Sok mátyásnak károgori kácsolása messziről hallható. Az őserdőnek ezek az enfanteribléi azelőtt engem árultak el a medvének, most a medve hollétét árulják el nekem. A nyomot elhagyom, és nagy körben járom körül a bükkös közepén lévő fenyőfa csoportot. A medve nem jött ki, még mindig bent van a fenyvesben. Szél ellen igyekszem a medve rejtek helyét megközelíteni. Jövetelemet a mátyások pokoli lármája jelzi. De bármely irányba törjön ki a medve, most már lőtávolon belül vagyok. Ezek a vadász legizgalmasabb pillanatai. Merre fog a bozótból kiugrani? Megállok és fürkészve nézek a tűlevelűek közé. A sebzett vadat a fák sötét törzsei között keresem. Meglátom, de csak a fejét. Két szemének tekintetét egyenesen rám szegezi. A fej azonban ötven lépés távolságra nem elegendő célpont. Ha ezután a bestia után nem akarok elmenni a világ végéig, akkor most kell elülnöm. Térdre ereszkedem, és így lesem ellenfelem, hogy a lapockáját meglássam. Egyszerre a feje is eltűnik. Hová lehetett? Közelebb csúszom, semmit sem bírok felfedezni. A mátyások tőlem balra kárognak. Ott, ahonnét a medve jött. Lassan, óvatosan egy nyest vagy egy görény kúszására emlékeztető zajtalansággal akar a hatalmas a fenyvesből kilopódzni. Már megint a bükkösben van, és száz lépés távolságból mutatja széles lapockáját. Most gyorsan lövök. A medve eltűnt, mintha a föld elnyelte volna. A ragadós hóval megrakott síken odabaktatok. A medve kiszenvedett. A szószoros értelmében elmerült a puha, fehér hóban. A dráma ránézve befejeződött. A sít lecsatolom, és mindenek előtt az állatteteme körül letaposom a havat. Nehéz, izzadságot fakasztó munka. Aztán a bőr lenyúzásához látok hozzá. Sehogy sem bírom megkezdeni, mert a medve az utolsó lövés után egyszerűen összerogyott, és, mintha a lábai megkocsonyásodtak volna, ott feküdt a hasán. Először meg kellett fordítanom. Üres kézzel nem megyek semmire. Nagy vadászkésemmel tőből levágok egy karácsonyfanadságú fenyőfát, és miután az ágaitól megtisztítottam, emelőrudat készítettem belőle. Ezek után nagy nehezen a hátára fektettem a medvét. Ahhoz képest, hogy ez az állat hónapok óta semmit sem evett, testileg elég jó állapotban van. Vastag szalonna van a bőr alatt, ami annak tiszta lefejtését rendkívül megnehezíti. A gyomra és a belei azonban teljesen üresek. Úgy látszik, hogy a téli álom idejében az anyagcsere egy minimumra redukálódik. Az összegyűjtött zsírkészlet a felébredés utáni szanyarú időkben is az elegendő táplálék hiányát kell, hogy pótolja. A medvének az utolsó golyó által szétroncsolt szívét és egy cska darab szalonnát a hátizsákomba teszek. Egész nap többször eszembe jutott, hogy milyen gyenge vacsora lesz ez az üres káposzta és puliszka maradékkal. Most majd hozzáfőzök medve szalonnát és medve szívet. A lenyúzott bört összegöngyöltem, csomóba kötöm, és azután hozzáerősítem a hátizsákok szíjait. Az elemózsiát tartalmazó hátizsákok tarisznyomódra a nyakamba akasztom. Felcsatolom a sít, hátamra veszem a medvebört és elindulok. A bőr borzasztó nehéz. Semmivel sem könnyebb az erge baknál. Helyzetem cseppet sem irídlésre méltó. Egész egyedül vagyok a hóborította vadonban, legalább 40 kilométernyire légvonalban a legközelebbi ember lakta helytől. Óriási súly nyomja a vállamat. Egy sítörés, lábkificamodás vagy más kis baleset, mely az egyedülálló embert a vadon ölén oly könnyen érheti, feltétlenül végzetes következményekkel járna. Ez az igazi nagyvadászat, az angolnak big game huntingje, hol az üldöző vadász és az üldözött vad életben maradásának esélyei oly veszedelmesen közelednek egymáshoz. Ebben rejlik az a bizonyos fair play, ami a vadászatnak ezt a nemét a leglovagiasebb sportá emeli. A nap már a nyugati láthatár felé közeledik, ahol a tiszta hullámai a vén duna vizébe ömlenek. A nappal felmelegedett hó kásás és nem ragadt többé a hótalpakhoz. Lassan, egyenletesen csúszkálódok cikcakvonalakban a meredek hegyoldalon felfelé, míg egy bizonyos magasságot az erdőfeletti kopárt területen el nem érek, hol ezután majdnem a rétegvonal mentén gyorsabban tudok előre haladni. Gyönyörű, csillagos éjszakában érkezem meg az egyik havasi kunyhóhoz, melyet azonban egy hófúvás annyira eltemetett, hogy csak a zsindejtető egy részének lebontása után bírok annak belsejébe behatolni. Tüzet gyújtok a indejtetőbe még egy nyílást török, hogy a csípős füst kimehessen. Aztán medveszalonnából, káposztából és medveszívből összefűlt vacsorámat elfogyasztottam, és az éjjel többször megismétlődő tűzrakásoktól eltekintve nyugodtan alszom reggelig. Egész nap törtetek a havon keresztül. Az istentelen nagy medvebőr súlya alatt a hátizsák szíjai vérző sebeket törnek a vállaimon. Késő éjjel érem el az első lakott konyhot, mely a falutól még három óra járásnyira van. Már könnyen teszem meg az utat a faluig, mert összes podgyászomat, mely eddig a vállamat nyomta, egy málhás lóviszi. Az erdőben és a réteken a tavasz közeledését lehet sejteni. Az idő melegre fordult. Bokáig gázolunk az olvadó hóba. Madárdal hallatszik minden fán. A zsírfolyó menti kavicsokon egy billegető szaladgál. Az útmenti karámokban az anyajuhok körül már apró báránykák ugrándoznak. A faluban sapka nélküli fiúval találkozunk, ki keresztrúdra feszített vörös, szentképes templomi zászlót visz. Ki halt meg? Az erdőőröd, aki baltával elvágta a lábát. Ő volt a vérmedve utolsó áldozata. Amint a fent leírt történetből látszik, vérmedvémet téli álmából véletlenül felzavarva lőttem meg. A vackának tudatos felkeresésével alantiakban akarok foglalkozni. A medvevazászat apáink idejében, de nagyjában véve napjainkban is, a gazdagok privilégiuma volt. Óriási hajtósereg sátrakkal és élelmiszerekkel megrakott málhás állatok karaványa, külföldi vendégek, többnyire angolok és néha este a tábortűz mellett muzsikáló cigánybanda alkották ennek a valóban nagyúli mulatságnak elengedhetetlen kellékeit. Az ilyen stílusban lefolyt vadászatokat csupán atyám, Buda Ádám és más öreg urak elbeszéléseiből ismerem. Egy régi angol magazin hasábjain azonban olvastam egy atyám tollából a múlt század hatvanas éveiből származó cikket, mely Hunyad megyében megtartott többnapos medvevadászat leírását tartalmazta. Az egyik hajtásban Buda Ádám egy állásban lőtt három medvét, Mr. Dunford pedig kettőt. Buda Ádám rövid, kétcsövű, elöltöltős fegyvere és a három mackó koponyája a milleniumi kiállításon egy külön táblán volt elhelyezve. Mint fiatal műegyetemi hallgató magam készítettem a feliratokat és a dekoratív rajzokat. Mikor a nagyvadászat, a Big Game Hunting iránt kezdtem érdeklődni, Hunyad megyében a komoly medvehajtások kora már teljesen letűnt mivel azonban a medve nyájpusztító minőségében még mindig garázdálkodott, megtartották az úgynevezett hivatalos hajtóvadászatokat. Ezek a sportnak valóságos paródiái voltak, melyeket a szontáxiágereken kívül egyáltalában senki sem vett komolyan. A nagy csendőri segédlettel kirendelt hajtósereg és a puskások felett is rendszeresen a csendőrtiszt vette át a parancsnokságot, aki ezután a vadászatot írásbeli parancsban kiadott intézkedések alapján tartotta meg. Az egészben csak az volt a hiba, hogy a parancsot a medvének nem lehetett kellő időben kézbesíteni, aki ezután szabályellenes viselkedésével az egész programot elrontotta. Miután a vadbőrökkel kereskedő zsidóknál és örményeknél majdnem mindig gyönyörű medvebőröket lehetett kapni, melyeket a legnagyobb titokzatossággal valakitől vettek, és azután csak a diszkréció bizonyos formuláinak betartása mellett adtak el, arra a meggyőződésre jutottam, hogy azok a bizonyos valakik valamiképpen meglövik és elejtik a medvét. És mivel a közismert olávadorzókból erre vonatkozólag az ember semmiféle felvilágosítást nem szerezni, magam valóságos detektív munka útján jöttem rá arra, hogy miképpen vadásznak azok, akik nem rendelkeznek hadseregszámba menő hajtó tömegekkel. Miután a csapdával, mint teljesen sportszerűtlen eszközzel egyáltalában nem akarok foglalkozni, úgy csupán a medve vackának a felkeresését, a lest és a cserkészetet fogom értekezéseim tárgyává tenni. A medve barlang kifejezést, mely vadászkörökben is használatos, szándékosan kerülöm. Rendkívül sok medve téli szállását volt alkalmam szemügyre vedni, de egyiket sem lehetett abba a fogalom körbe sorozni, amelyet a barlang szóval szoktak körülírni. Egy barlang, mely alatt az ember egy tágas, mozgási szabadságot biztosító sziklaüreget ért, nem is felelne meg a medve igényeinek, mert ez az állat téli szállását úgy választja meg, hogy a nagy hidegben a saját testi kigőzölgése által némileg átmelegített helyen találjon menedéket. Itt hozza az anyamedve is a vak, és kezdetben teljesen ügyefugyott bocsukat a világra ezért inkább egy ledölt fagyökere alatt egy cikla vagy más az őserdőben található száraz üregben húzódik meg, mely rendesen olyan szűk, hogy egy ember alig tud abban elférni. Gyakran csodálkoztam azon, hogy egy ilyen hatalmas állat hogyan bír olyan szűk helyen elhelyezkedni, melynek térfogatát a kipárnázására használt fenyőfaágak és a moha még tetemesen kisebbítik. A medve vacskának megkeresése a vadász ember legnehezebb feladata. Az oláhok, a világ minden kincséért nem lettek volna hajlandók arra, hogy nekem egy medve téli szállását megmutassák. E tekintetben a véletlen volt a legjobb segítő. Mint műegyetemi hallgató, egy alkalommal a karácsonyi vakációmat január közepéig hosszabbítottam meg. Rendkívül messze minden lakott helytől, Oláország határában sível követtem egy nyuszt nyomot. Utamat két, körülbelül két napos embernyom keresztezte. Az illetők, dacára annak, hogy hóráfokon mentek, majdnem térdig süpettek a puha hóba. Vajon mit kereshettek ezek az emberek ilyenkor itt ebben az elhagyatott vadonban? A hely, ahol a nyomokat először megláttam, meglehetősen sík volt, úgyhogy a hóráfos nyomokból egyáltalán nem tudtam kiolvasni, hogy az illetők honnét jöttek és merre mentek. Taláromra választottam az egyik irányt. Ezek az emberek a nyomok mélysége után ítélve igen nagy súlycipelhettek. Botra sehol sem támaszkodtak, amiből arra lehetett következtetni, hogy a terhet két husángra felpeckelve vihették, ami a megterhelésnek a két vára való egyenlő elosztását teszi lehetségessé. Egy helyt lepihentek. A puskatus hosszú, tojásdad alakú nyoma a hóban tisztán kivehető. A földön vérnyomok és medveszőrök. Íme két medvevadász nyomára akadtam, akik egy a téli álmát alvó medvét ejtettek el de még mindig nyitva volt előttem az a kérdés, hogy melyik irányból jöttek és merre mentek. Erre vonatkozólag a teljesen kerek, emberi nyomhoz egyáltalán nem hasonló mélyedések sorozata semmiféle felvilágosítást nem adott. Végre egy lefelé vezető meredek lejtőhöz értem. Itt már világosan lehetett látni, hogy a magányos vándorok botjaikra támaszkodva helyenként lefelé csúsztak. Most már utazásuk irányával tisztában voltam. Mivel azonban engem sem a vadászok, sem pedig a már elejtett vad, cseppet sem érdekeltek, nem követtem tovább a nyomokat, hanem visszafelé tartottam. A késő délutáni órákban azután mindenjel azt mutatta, hogy a medveölés színhelyéhez közeledtem. Több rókanyom haladt velem egy irányban. A nyúst is sietett oda, ahol a sok húst ingyen mérik. Mátyások károgása és sok száz színeget csiripelése már messziről elárulta azt a helyet, ahol a megnyúzott és szalonnájától, valamint hájától megfosztott, majdnem egy mesztelen emberre emlékeztető medvetest maradványai feküdtek. De a medvét nem lőtték meg ott, ahol az oláok a nagy tűz mellett megnyúzták. Meredek sziklás hegyoldalról csúsztatták le a hatalmas testet, és miután mindenütt sok puha hó feküdt, a nyomokat követve könnyen eljutottam ahhoz a sziklarepedéshez, melyben a medve fenyőgalyakkal kibélelt vacka volt. A környéket jól megnéztem, és egyes fák kérgébe jeleket véstem, hogy máskor is ide találhassak. Ekkor tűnt fel nekem, hogy a vacok körüli fenyőfák kérgét a medve összekarmolta, és a könnyen elérhető gajakat letördelte. Ezekkel készítette el fekhelyét. Két évvel később újra felkelestem ezt a helyet. Legnagyobb meglepetésemre a nyomokból azt állapítottam meg, hogy egy medve ugyanott aludta téli álmát de éberség tekintetében egy csöppet sem maradt el egy nyúl mögött, mert mielőtt még odaértem volna, észrevett és kereket oldott. Miután pár évvel később elég óvatosan és csendesen közeledtem, sikerült az első, általan felfedezett vacoknál egy mackót leterítenem. A medvevadász pályafutásom kezdetén legfőbb igyekezetem arra irányult, hogy téli medvefekhelyeket találjak. Kezdetben egész logikusan jártam el, anélkül azonban, hogy bárminő eredményt tudtam volna felmutatni. Új években, amidőn bükmak termett, karácsony előtt a lomberdő tele volt medve nyomokkal. A mackó a könnyű hótakaró alatt a zsíros eledel után kutatva keresztül kasul járta a rengeteget. Napokig követtem egy-egy nyomot abban reménykedve, hogy a mackót épp ágyvetés közben fogom meglepni. Egyetlen egyszer bukkantam rá egy anyamedvére, amint pásztorkutya nagyságú bocsaival túrta a havat, hogy az édes gesztenyét összeszedje. Mire azonban fullpészben leszágódó síjemet egy úgynevezett stembagennel megállíthattam, a medvecsaládnak ideje volt arra, hogy a vastag gesztenyefák törzsei mögött eltűnjön. Mikor azután karácsony és új év között az igazi első nagy hóvihar végigszáguldott szágoldott a havastetőkön és a rengetegeken, akkor betemette a medvenyomokat, melyek mindeddig láthatatlanok maradtak, míg a meleg máciusi napsugarak fel nem ébresztették az őserdő hónapokig szunnyadozó remetéjét. A véletlen tanított meg arra, hogy hogyan kell rendszeresen és eredményesen medvevackokat keresni. A siketfajdot reggel négykor meglőttem, és egy legnagyobb rész súlyos hótaposással és más nehéz vadászmunkával átfirasztott éjszaka után a tábortűz mellett szundikáltam. Györgye meglök, felébreszt, és a töltött manliktert a kezembe nyomja. Ursu. A túlsó hegyoldalon, alig 150 lépésnyire tőlünk, egy anyamedve igyekszik a májusi napsugarainak behatása alatt fellágyult méteres hóban előre törtetni. Észrevet bennünket, és azon igyekszik, hogy két bocsával, melyek a veszélyt nemigen értik, és a puha hóban alig bírnak mozogni, minél előbb lőtávolságon kívülre jusson. Ötször szól a puska. A medve az utolsó lövés után összerogy. A foxli nagyságú bocsokat ott fogjuk meg elevenen az anyjuk mellett. A nyomot estig követem, de visszafelé. Végre megtalálom a vackot, hol a bocsok világra jöttek. Tavasszal kell a vackot keresni, és pedig a nyomon visszafelé menve. Később rájöttem arra, hogy a siketfagy dűrögés ideje erre nem a legalkalmasabb. A medve április végén és május kezdetén téli vackának elhagyása óta már nagyugtat tett meg, és ezért a nyomnak visszafelé való kibogozása többnyire lehetetlen. Ez csak éppen az elmúlt élen ellett medvével sikerül néha, mert az sokkal később hagyja el a fekhelyét. A visszafelé való keresésnek legalkalmasabb ideje március kezdete, amikor sokkal több kilátása van az embernek arra, hogy a barlang közelében akadjon rá a nyomra. Így módon az évek hosszú során át 38 fekhelyet fedeztem fel, amelyekből össze-vissza körülbelül 21 év leforgása alatt 1898-tól 1919-ig hat medvét sikerült téli álmából felzavarva meglőnöm. Egy eset kivételével azt tapasztaltam, hogy a medve épp oly éberen alszik, mint a nyúl. Csak ha az ember minden zaj elkerülésével bír oda cserkészni, akkor van kilátása arra, hogy a hóban az a kis kerek szellőzőjükat meglássa, mely eltekintve a gajaktól megfosztott közeli fenyőfáktól elárulja a mackó jelenlétét. Az első hangos szóra kibontakozik a hóból, és a hidegvérű vadásznak alkalma nyílik arra, hogy közvetlen közelből lőjön. A vigyázatlan vadászt azonban a teljesen friss nyomok meggyőzik arról, hogy jövetelét idő előtt árulta el. Csak egy anyamedvét kellett ciklavackából kifüstölnöm. Ő is azonnal ki akart ugrani, és először a fejét dugta ki a hóból. Az egyik erdő öröm sörét a pofájába, mire az visszahúzódott, és nem volt többé hajlandó kijönni. Két napig és két éjjel élesztettük a tüzet a barlangocska bejáratánál. Végre Dumitru, kit elhamarkodott lövöldözése miatt megvertem, a tüzet eloltotta és bemászott a nyílásba. Az anyamedve és két bocs a füsttől megfulladt. A bőrök is használhatatlanok voltak. A legtöbb esetben azonban üresen találtam a vackokat, melyeket a háborús idő kivételével minden évben sorban végigjártam. A vadászatnak ez a neme roppant fárasztó, hosszadalmas és aránylag csekély eredménnyel kecsegtető. It is a long way to tipariri, a very, very long way.